імператив потреб, поки мене відчував, мабуть, найвразніше писар мій генеральний, яку я міг поставити перед собою щохвилини хвилини вдень і вночі, не питаючи, спав він, їв, здоровий чи недужий, і вже незабаром серед старшин, а тоді серед козацтва, заголо судливе. Продався наш гетьман Виговському. Все військо заступив ясну вельможному, Писар генеральний. А що я мав діяти? Колись думка та іванці стачали мені. Тепер і вони, хоча Бог підняв аж до генеральних осавулів, вже не заповнювали того безмедного поля, що звалося Гетьманська влада. Чи ж треба дивуватися, що ще тоді під Збаржем знову Виговський прийшов перший до мене звістю? Яка видавалася благою, а згодом обернулась на згубу мені і моєму народові. Пане гетьмане, мовив писар генеральний, робився до тебе крізь ліси й козацьку силу своїм загоном під коморі Київській, Юрій Немирич, і проситься на розмову. Чого йому від мене треба цьому підхлібцю лядському? Хотів би нагадати, що він. З нашого народу. І так само гнаний переслідуваний, як і весь народ наш. Гнаний переслідуваний. Це той Немирич, рід якого мав безмежні землі на Волині і на Полісі, а тоді ще й перекупили собі займинщини на Ворсклі від його впадіння в Дніпро до Кобиляк, Нових Санжар і мали не до самої Полтави. Пушкар, полковник полтавський, Зігнав цього Немирича Зворскла. Тепер він блукає у своїх волинських маєтностях та суймикує в Варшаві, борюкаючись з паном Адамом Киселим, чий верх буде. Я ще пам'ятаю, як цей Немирич здобув собі підкомор'я Київського в 1641 році. Коли помер Филон Воронич, що був підкомор'єм, до королеви Цицілії Ренати кинувся «Степан Аксак», випрошуючи собі тестановисько. В королівстві все купувалося, тож Аксак виклав три тисячі талерів і вже мав забезпечене собі тестановисько. Однак гетьман коронний Конецпольський звернувся до короля Владислава, що під комор'єм обрано немирича, мужа високих гідності, який у часи Марса Часто помагав королівським і живою силою і припасами. Відома річ, які то були часи Марса. І проти кого помагав пан Немирич? Проти своїх братів і єдинокровних. Проти народу українського, якого сам походив, та про який ніколи не дбав, хіба що прагнучи мати якомога діти підданих із нього. Шість тижнів! Тривала тоді суперечка за становище київського підкомор'я. Сейну хвалив, щоб ним був аксак, але король не прикладав печаті до сеймової ухвали, а послав свого вивідника до конецпольського, який тоді тяжко хорував. Коли б гетьман коронний мав перейти до предків, король ствердив би сеймову ухвалу, але старий конецпольський підвівся свого ложа. Знову виставив своє широке черво. Отож король, зарадавши одне миряча тих самих трьох тисяч талерів, зробив під комор'єм його. Отже, чоловік підступний і зрадливий. Як, до речі, його предки, які, забувши своє походження, покатоличилися, стали шляхтою, не хотіли мати нічого спільного з народом, що з нього вийшли. Єдине, що могло злагітнити моє ставлення до пана Немерича, це його аріанство. Він порвав з католицтвом, приєднався до відважних умів, що не визнавали ні папи, ні догматів, вимушений був на час тривалий сховатися навіть у Нідерландах, обстоюючи свої переконання, поєднуючись з польськими єретиками, сацюніанами що мали навіть свої сарматські Афіни» в Ракові, де почато видання «Бібліотека Фратрум Полянорум» – цей перший притулок вільнодумства. В Нідерландах цю бібліотеку далі видавав поляк Любеницький, що Немирич теж утік туди, то виходило, що і він прилучився до Грона умівної вихтів. Був там українець Синюта, і захисник білоруської мови – Сімеон Будний, який переклав на мову свого народу протестантський катехізис із текстами з Біблії. Тож, знаючи все те про Немирича, як мав поставитись до звідомлення мого писаря генерального? Де він і що той твій Немирич, пане Іване? Має високі повноваження, пане Гетьмане. Від кого ж? Чи не від самого Господа Бога? і хоче про те сказати сам. В моїй волі і владі було слухати чи не слухати того приблудного пана Юрія. ж доля і недоля доля гетьманська в цімі полягає, що стаєш жертвою всіх приблуд. Став переді мною пан Немирич, блідий, бородатий, в темній делі, вихудлий, здається, і не заневський, але руки мав, як і Виговський, дитинно короткі». Чому на так, хто тяжко працює весь свій вік, порпається в землі, в того руки видовжується до самих колін? Примає він у тих руках твоїх хіба що долю нещасливу. Найбільше не дозіхає, а ці короткоруки з пещеними пальцями, якими ні до землі, ні до води, не доторкувалися. Хотіли б заграбастити весь світ, і ніхто тому не дивується. Як же все, і Чому? А я, пан Немирич, перед гетьманом в війська Запорозького, дивився гостро і